Увага! Цей переклад було здійснено з мовного оригіналу за допомогою технології штучного інтелекту Google Gemini. Хоча переклад прагне до максимальної точності та збереження авторського стилю, він може містити неточності. Межа міцності Науково-фантастичне оповідання Артура Кларка Написано та опубліковано у 1949 році. Грант заповнював судновий журнал «Зоряної королеви», коли почув, як за його спиною відчинилися двері каюти. Він навіть не обернувся. У цьому майже не було потреби. Адже на борту корабля була лише одна людина, крім нього. Та коли нічого не сталося, і Макніл ані заговорив, ані зайшов до кімнати – Довга тиша врешті збудила цікавість Гранта, і він розвернув крісло на карданному підвісі. Макніл просто стояв у дверях з таким виглядом, ніби побачив привида. Ця банальна метафора миттю спала Гранту на думку. Він ще не знав, наскільки вона близька до істини. У певному сенсі Макніл і справді побачив привида, найстрашнішого з усіх привидів, свого власного. «Що сталося?» – сердито спитав Грант. «Тобі зле чи що?» Інженер похитав головою. Грант помітив крапельки поту, що зривалися з його чола, і виблискуючи, летіли кімнатою по ідеально прямих траєкторіях. М'язи на його горлі ворухнулися, але якийсь час він не міг видавити ані звуку. Здавалося, він от-от заплаче. «Нам кінець!» – нарешті прошепотів він. «Кисневий резерв скінчився!» І тоді він таки заплакав. Він скидався на мляву ляльку, що повільно осідала сама в собі. Упасти він не міг, бо не було гравітації, тож він просто склався у повітрі. Грант нічого не сказав. Зовсім несвідомо він втиснув тліючу сигарету в попільничку, люто розтираючи її, доки не згасла остання крихітна іскра. Повітря навколо нього вже здавалося густішало, а найдавніший жах космічних шляхів ухопив його за горло. Він повільно розстебнув еластичні ремені, що коли він сидів, створювали певну ілюзію ваги, і автоматично, з відпрацьованою майстерністю, відштовхнувся до дверей. Макніл не намагався йти за ним. Навіть враховуючи пережити ним потрясіння, Грант вважав, що той поводиться дуже погано. Проходячи повз, він сердито дав інженерові потиличника і наказав опанувати себе. Трюм був великою напівсферичною кімнатою з товстою центральною колоною, через яку проходили кабелі та елементи керування до іншої половини космічного корабля, що за 100 метрів звідси мав форму гантелі. Він був заставлений ящиками та коробками, розташованими в сюреалістичному тривимірному порядку, який майже не зважав на гравітацію. Та навіть якби вантаж раптом зник, Грант навряд чи помітив би. Його погляд був прикутий лише до великого кисневого бака, вищого за нього самого, прикрученого до стіни біля внутрішніх дверей повітряного шлюзу. Він був таким самим, яким Грант бачив його востаннє, виблискуючи алюмінієвою фарбою, а його металеві боки все ще зберігали ледь відчутний холод, що єдиний натякав на вміст. Усі труби здавалися в ідеальному стані, не було жодних ознак несправності, окрім однієї дрібної деталі. Стрілка манометра застигла на нульовій позначці. Грант дивився на цей мовчазний символ так, як людина в давньому Лондоні часів чуми, повернувшись увечері додому, могла б витріщитися на грубо нашкрябаний на її дверях хрест. Потім він з півдюжини разів стукнув по склу в марній надії, що стрілка застрягла. Хоча насправді ніколи не сумнівався в її свідченнях. Достатньо погані новини чомусь несуть у собі гарантію правдивості. Лише добрі звістки потребують підтвердження Коли Грант повернувся до рубки, Макніл уже прийшов до тями Погляд на відчинену аптечку прояснив причину швидкого одужання інженера Він навіть спробував слабко пожартувати «Це був Метеор», – сказав він «Кажуть, корабель такого розміру має отримувати влучання раз на століття Здається, ми випередили графік на 95 років» «А як же сигналізація?» «Ліск повітря нормальний. Як нас могло пробити?» «Нас і не пробило», – відповів Макніл. «Ти ж знаєш, як кисень циркулює вночі крізь холодильні катушки, щоб залишатися рідким. Метеор, мабуть, розтрощив їх, і речовина просто випарувалася». Грант мовчав, збираючись із думками. «Те, що сталося, було серйозним. Смертельно серйозним. Але не обов'язково фатальним. Зрештою, понад три чверті подорожі вже минуло». Регенератор же ж зможе підтримувати повітря придатним для дихання, навіть якщо воно стане досить густим? З надією запитав він. Макніл похитав головою. Я не робив детальних розрахунків, але знаю відповідь. Коли вуглекислий газ розщеплюється і вільний кисень повертається в цикл, втрачається близько 10%. Тому-то ми й мусимо мати резерв. Скафандри! Раптом збуджено вигукнув Грант. А їхні балони? Він сказав це не подумавши, і миттєве усвідомлення помилки змусило його почуватися ще гірше. «Ми не можемо зберігати в них кисень. Він би випарувався за кілька днів. Там стисненого газу вистачить десь на 30 хвилин, лише щоб дістатися до головного бака в екстреній ситуації. Мусить бути вихід, навіть якщо доведеться скинути вантаж і летіти щодуху. Годі гадати. Давай точно розрахуємо, де ми є». Грант був настільки ж розлючений, настільки й наляканий. Він злився на махніла за те, що той зламався. Він злився на конструкторів корабля за те, що не передбачили цей шанс. Один на абозна, скільки мільйонів. До крайнього терміну могло лишатися кілька тижнів, і за цей час могло багато чого статися. Ця думка на мить допомогла тримати страхи на відстані. Це, безперечно, була надзвичайна ситуація, але. Одна з тих дивно розтягнутих у часі, що, здається, трапляються лише в космосі. Часу на роздуми було вдосталь. Можливо, навіть забагато. Грант пристебнувся до крісла пілота і витягнув блокнот. «Давай розберемося з фактами», – сказав він зі штучним спокоєм. «Ми маємо повітря, що все ще циркулює у кораблі, і втрачаємо 10% кисню щоразу, як воно проходить через генератор». Киньну мені посібник, будь ласка, я ніяк не можу запам'ятати, скільки кубометрів ми використовуємо за день. Сказавши, що зоряна королева може очікувати на влучання метеора один раз на століття, Махніл грубо, але неминуче спростив проблему. Бо відповідь залежала від такої кількості факторів, що три покоління статистів змогли лише встановити настільки розпливчасті правила що страхові компанії й досі тремтіли від страху, коли великі метеорні потоки проносилися, наче буря, орбітами внутрішніх планет. Усе, звісно, залежить від того, що розуміти під словом «метеор». Кожен уламок космічного шлаку, що досягає поверхні Землі, має мільйони менших побратимів, які повністю згорають на нічійній Землі, де атмосфера ще не зовсім скінчилася, а космос іще не почався. У тій примарній ділянці, де іноді ночами гуляє дивне полярне сяйво. Це звичні зорі, що падають, рідко більші за голівку шпильки. І їх своєю чергою у мільйон разів переважають частинки занадто менші, щоб залишити видимий слід своєї загибелі, спускаючись із неба. Усі вони – незліченні порошинки, рідкісні валуни навіть блукаючі гори, з якими земля стикається, можливо, один раз на мільйон років – Усі вони є метеорами Для космічних польотів метеор становить інтерес лише тоді, коли пробивши обшивку корабля, він залишає отвір достатньо великий, щоб бути небезпечним Це питання як розміру, так і відносних швидкостей Було складено таблиці, що показували приблизний час зіткнення для різних частин сонячної системи і для метеорів різних розмірів, аж до мас у кілька міліграмів той, що вразив зорину королеву, був гігантом. Майже сантиметр у діаметрі й вагою цілих 10 грамів. Згідно з таблицею, час очікування зіткнення з таким монстром становив близько 10 в 9 степені днів. Скажімо, 3 мільйони років. Практично повна впевненість у тому, що подібне не повториться протягом усієї історії людства, не надто втішала Гранта й макнела. Однак, усе могло бути й гірше. Зоряна Королева перебувала на своїй орбіті 115 днів і лишалося ще 30. Вона рухалася, як і всі вантажні кораблі, по довгому тангенціальному еліпсу, що дотикався до орбіт Землі та Венери з протилежних боків Сонця. Швидкісні лайнери могли перетинати простір від планети до планети втричі швидше із десятикратними витратами пального. Але вона мусила плентатися своїм заздалегідь визначеним шляхом, як трамвай, витрачаючи на кожну подорож приблизно 145 днів. Важко було уявити собі щось менш схоже на космічний корабель з уявлень початку ХХ століття, ніж Зоряна Королева. Вона складалася з двох сфер. Одна – 50, а інша – 20 метрів у діаметрі, з'єднаних циліндром завдовжки близько 100 метрів. Уся конструкція нагадувала модель атомоводню, зроблену із цирників та пластиліну. Екіпаж, вантаж і засоби керування містилися в більшій сфері, тоді як у меншій були атомні двигуни. І вона була, м'яко кажучи, забороненою зоною для живих істот. Зоряну королеву збудували в космосі, і вона ніколи не могла б відірватися навіть від поверхні місяця. На повній потужності її іонний двигун міг створювати прискорення в одну двадцяту земного – що за годину давало їй усю необхідну швидкість, аби перетворитися із супутника Землі на супутник Венери. Підйом вантажів із планет був роботою потужних маленьких хімічних ракет. За місяць буксири мали підняти з Венери, щоб зустріти її, але Зоряна Королева не зупиниться, бо за штурвалом нікого не буде. Вона продовжить сліпо летіти своєю орбітою, проносячись повз Венеру зі швидкістю милі на секунду а через п'ять місяців повернеться на орбіту Землі, хоча сама Земля тоді буде далеко. Дивно, як довго можна робити просте додавання, коли від відповіді залежить твоє життя? Грант пробігся по короткому стопчику цифр з півдюжини разів, перш ніж остаточно втратив надію, що сума зміниться. Потім він сидів нервово малюючи на білому пластику пілотського пульта. «За всієї можливої економії, – сказав він, – ми можемо протриматися близько 20 днів. Це означає, що ми будемо за 10 днів від Венери, коли…» Його голос затих. 10 днів не здавалися таким вже й довгим терміном. Але це могло бути так само, як і 10 років. Грант сердонічно подумав про всіх тих писак-авантюристів, які використовували саме таку ситуацію у своїх оповіданнях та радіосеріалах. За таких обставин, на думку експертів-копіювальників, мало хто з яких бував далі місяця, могло статися три речі. Популярним рішенням, що стало майже кліше, було перетворити корабель на своєрідну теплицю або гідропонну ферму і дозволити фотосинтезу зробити решту. Альтернативно, можна було здійснити дива хімічної або атомної інженерії, пояснені в нудних технічних деталях, і збудувати установку для виробництва кисню – яка не тільки врятує твоє життя, і, звичайно ж, життя героїні, але зробить тебе власником казково цінних патентів. Третім рішенням, або Deus Ex Machina, була поява зручного космічного корабля, який випадково рухався тим самим курсом і з тією самою швидкістю. Але то була вигадка, а в реальному житті все було інакше. Хоча перша ідея теоретично була слушною, на борту Зориної Королеви не було навіть пакетика насіння трави. Щодо подвигів винахідницької інженерії, двоє людей, хоч би якими блискучими й зневіреними вони були, навряд чи за кілька днів змогли б удосконалити роботу десятків великих промислових дослідницьких організацій за ціле століття. Космічний корабель, що випадково пролітав повз, був майже за визначенням неможливим. Навіть якби інші вантажні кораблі рухалися тим самим еліптичним шляхом, а Гранд знав, що таких не було, то за самими законами, що керували їхнім рухом, вони завжди зберігали б початкову відстань між собою. Було не зовсім неможливо, щоб лайнер, щомчав своєю гіперболічною орбітою, перейшов за кілька сотень тисяч кілометрів від них. Але з такою великою швидкістю, що він був би таким ж недосяжним, як Плутон. Якби ми викинули вантаж... Нарешті сказав Макніл. «Чи був би в нас шанс змінити орбіту?» Грант похитав головою. «Я сподівався на це», – відповів він. «Але це не спрацює. Ми могли б дістатися Венери за тиждень, якби захотіли, але в нас не було б пального для гальмування, і нічого з планети не змогло б нас наздогнати, коли ми пролітали б повз. Навіть лайнер? Згідно з реєстром Ллойда, на Венері зараз є лише пара вантажних кораблів. У будь-якому разі це був би практично неможливий маневр. Навіть якби рятувальний корабель зміг зрівнятися з нашою швидкістю, як би він повернувся назад? Йому знадобилося близько 50 кілометрів на секунду на всю операцію. Якщо ми не можемо знайти вихід, сказав Макніл, можливо хтось на Венері зможе, нам краще поговорити з ними. Я збираюся саме це зробити, відповів Грант. Щойно вирішу, що сказати. Іди налаштуй передавач, добре? Він спостерігав, як Макніл виплив із кімнати. Інженер, ймовірно, створюватиме проблеми в наступні дні. Досі вони ладнали досить добре, як і більшість оглядних чоловіків. Макніл був добродушним і легким у спілкуванні, але тепер Грант зрозумів, що йому бракує стрижня. Він розм'як, фізично і морально, проживши занадто довго в космосі. На пульті передавача пролунав зумер. Параболічне дзеркало на корпусі було націлене на сяючу дугову лампу Венери, що була всього за 10 мільйонів кілометрів і рухалася майже паралельною траєкторією. 3 хвилі з передавача корабля подолають цю відстань трохи більше ніж за півхвилини. Гірко було усвідомлювати, що вони лише за 30 секунд від порятунку. Автоматичний монітор на Венері дав свій безособовий сигнал: "Продовжуйте". І Грант почав говорити: Рівно, і, як він сподівався, цілком безпристрасно. Він дав ретельний аналіз ситуації і закінчив проханням про параду. Свої побоювання щодо макняла він залишив невисловленими. По-перше, він знав, що інженер слухатиме його біля передавача. На венері ще ніхто не почув повідомлення, хоча час передачі вже минув. Воно все ще було намотане на котушку записувального пристрою, але за кілька хвилин прийде нічого не підозрюючий офіцер зв'язку, щоб його прослухати. Він і гадки не матиме, яка бомба от-от вибухне, викликаючи хвилі співчуття на всіх населених світах, коли телебачення та газети підхоплять цю новину. Аварія в космосі має таку драматичну якість, що витісняє всі інші новини із заголовків. Досі Грант був занадто заклопотаний власною безпекою, щоб багато думати про довірений йому вантаж. Капітан корабля давніх часів, чиєю першою думкою був би його корабель, міг би бути шокований таким ставленням. Проте Грант мав свої підстави. Зоряна Королева ніколи не могла затонути, ніколи не могла налетіти на невідомі скелі або безслідно, як багато кораблів, зникнути назавжди з людського ока. Вона була в безпеці, що б не сталося з її екіпажем. І якщо її не чіпати, вона продовжуватиме рухатися своєю орбітою з такою точністю, що люди могли б звіряти за нею свої календарі століттями. Вантаж, раптом задав Грант, був застрахований на понад 20 мільйонів доларів. Не так багато товарів були достатньо цінними, щоб їх перевозити від світу до світу, і більшість ящиків у трюмі коштували більше за свою вагу – чи массу в золоті. Можливо, деякі предмети могли б стати в пригоді в цій надзвичайній ситуації, і Грант підійшов до сейфа, щоб знайти вантажну відомість. Він перебирав тонкі міцні аркуші, коли до каюти повернувся Макніл. «Я знижував тиск повітря», – сказав він. «Обшивка має деякі витоки, які, за звичайних умов, не мали б значення». Грант неуважно кивнув, передаючи Макнілу пачку аркушів. Ось наш вантажний розклад. Пропоную нам обом переглянути його. Раптом у вантажі є щось, що може допомогти. Якби це й нічого не дало, міг би додати він, то принаймні зайняло б їхні думки. Пробігаючи очима довгі стовці пронумерованих позицій, повний зріз міжпланетної торгівлі, Грант дивувався, що ховається за цими неживими символами. Позиція 347. Одна книга. 4 кілограми брутто. Він свиснув, помітивши, що це була особлива позиція, застрахована на 100 тисяч доларів, і раптом пригадав, як чув по радіо, що Гейспірівський музей щойно придбав перше видання «Семи стовпів мудрості». Кількома аркошами далі була дуже контрастна позиція. Різні книги, 25 кілограмів, без власної цінності. Доставка цих книг на Венеру коштувала цілий статок, і все ж вони були без власної цінності – Грант дав волю своїй уяві. Можливо, хтось, назавжди залишаючи землю, віз із собою до Нового світу свої найдорожчі скарби, десяток чи близько того томів, які понад усе сформували його розум. Позиція 564. 12 кутушок плівки. Це, звісно, був Неронівський суперепос «Поки Рим горить», що залишив землю, ледве випередивши цензора. Венера чекала на нього з неабияким нетерпінням. Медичні товари 50 кг, ящик сигар 1 кілограм, точні прилади 75 кілограмів. Так тривав список. Кожна позиція була чимось рідкісним, або чимось, що промисловість і наука молодої цивілізації ще не могли виробити. Вантаж різко поділявся на два класи кричуща розкіш або нагальна необхідність. Між ними майже нічого не було. І не було нічого. Абсолютно нічого, що давало б Гранту бодай найменшу надію. Він не розумів, як могло бути інакше, але це не задвадило йому відчути цілком безпідставне розчарування. Відповідь з Венери, коли вона нарешті надійшла, відтворювалася із запису майже годину. Це був настільки детальний опитувальник, що Грант похмуро замислився – чи доживе він до того, щоб на нього відповісти? Більшість запитів були технічними і стосувалися корабля. Експерти на двох планетах об'єднали свої мізки, намагаючись врятувати зоряну королеву та її вантаж. «Ну, що ти про це думаєш?» – запитав Грант Макніла, коли той закінчив переглядати повідомлення. Він уважно спостерігав за інженером, шукаючи будь-яких подальших ознак напруги. Перед тим, як Макніл заговорив, настала довга пауза. Потім він знизав плечима, і його перші слова були відлунням власних думок Гранта. «Це нас точно займе. Я не зможу провести всі ці тести менш ніж за день. Здебільшого, я розумію, до чого вони ведуть, але деякі питання просто божевільні». Грант підозрював це, але нічого не сказав, коли той продовжив. «Швидкість витоку з корпусу. Це цілком розумно, але навіщо комусь знати ефективність нашого радіаційного екранування?» Я думаю, вони намагаються підтримати наш моральний дух, вдаючи, що мають якісь блискучі ідеї. Або ж вони хочуть, щоб ми були занадто зайняті, аби хвилюватися. Грант відчув полегшення і водночас роздратування через спокій Макніла. Полегшення, бо боявся ще однієї сцени і роздратування, бо Макніл зовсім не вписувався в ту ментальну категорію, яку він для нього підготував. Чи був той перший миттевий зрив типовим для цієї людини, чи це могло статися з будьким? Грант, для якого світ був переважно чорнобілим, розізлився через нездатність вирішити, боягузливий махнів чи сміливий. Те, що він міг бути і тим, і іншим, було можливістю, яка ніколи не спадала йому на думку. У космічному польоті є позачасовість, незрівнянна з жодним іншим досвідом людини. Навіть на місяці є тіні, що ліниво повзуть від скелі до скелі, поки сонце повільно крокує небом. У бік землі завжди є великий годинник обертової кулі, що відмірює години континентами замість стрілок. Але під час довгої подорожі на гіростабілізованому кораблі ті самі візерунки сонячного світла нерухомо лежать на стіні чи підлозі, доки хронометр відраховує свої безглузді години та дні. Грант і Макніл давно навчилися відповідно регулювати своє життя. У глибокому космосі вони рухалися і думали з неквапливістю, яка швидко зникне, коли подорож наближатиметься до кінця і настане час для гальмівних маневрів. Хоча тепер вони були засуджені до смерті, вони продовжували жити за усталеними звичками. Щодня Грант ретельно заповнював журнал, перевіряв положення корабля і виконував свої різноманітні рутинні обов'язки. Макніл також поводився нормально, наскільки можна було судити, хоча Грант підозрював, що деякі технічні обслуговування виконувалися дуже поверхово. Минуло вже три дні відтоді, як ударив метеор. Останні 24 години Земля та Венера вели переговори, і Грант дивувався, коли ж він почує результат їхніх обговорень. Він не вірив, що найкращі технічні уми сонячної системи зможуть їх тепер урятувати. Але важко було відмовитися від надії, коли все ще здавалося таким нормальним, а повітря було чистим і свіжим. На четвертий день Венера заговорила знову. Позбавлене технічних деталей, повідомлення було нічим іншим, як похоронною промовою. Гранта і Макніла списали, але їм дали докладні інструкції щодо безпеки вантажу. Тим часом на Землі астрономи обчислювали всі можливі рятувальні орбіти, які могли б досягти зоряної королеви в найближчі кілька років. Був навіть шанс, що до неї зможуть дістатися із Землі через 6 чи сім місяців, коли вона повернеться до Афелію, але маневр міг виконати лише швидкий лайнер без корисного навантаження. І це коштувало б цілий статок у пальному. Махніл зник невдовзі після отримання цього повідомлення. Спочатку Грант відчув певне полегшення. Якщо Макніл вирішив подбати про себе, це його власна справа. Крім того, треба було написати різні листи, хоча справа із заповітом могла почекати. Була черга Макніла готувати вечерю. Обов'язок, який він любив, бо добре дбав про свій шлунок. Коли звичайні звуки скамбуза не долинули, Грант пішов на пошуки свого члена екіпажу. Він знайшов Макніла в його ліжку, в цілковитому мирі зі Всесвітом. Поруч із ним у повітрі висів великий металевий ящик, грубо розкритий. Гранту не треба було придивлятися, щоб здогадатися про його вміст. Достатньо було погляду на Макніла. «Яке ж свинство!» – сказав інженер без жодного збентеження. «Смактати це добро через трубку. Не можеш увімкнути трохи джі, щоб ми могли пити його як слід?» Грант дивився на нього з гнівною зневагою, але Макніл безсоромно витримав його погляд. «Ой, та не будь вукою, випий сам, яка тепер різниця?» Він штовхнув пляшку, і Грант спритно зливив її, коли та пропливала повз. Це було казково дороге вино. Він тепер пригадав цю партію, і вміст того маленького ящика мав коштувати тисячі. «Не думаю, що треба», – суворо сказав Грант. Поводитись як свиня навіть за таких обставин. Макніл ще не був п'яний. Він лише досяг яскраво освітленого передпокою покою сп'яніння і не втратив усякого зв'язку із сірим зовнішнім світом. «Я готовий, – сказав він з великою урочистістю, – вислухати будь-який вагомий аргумент проти мого в нинішнього курсу дій. Курсу, що здається мені цілком розумним. Але тобі краще переконати мене швидко, поки я ще піддаюся розуму». Він знову натиснув на пластикову грушу і філетовий струмінь бризнув йому в рота. Крім того, що ти крадеш власність компанії, яку безперечно рано чи пізно врятують, ти навряд чи зможеш залишатися п'яним кілька тижнів. Це, замислено сказав Макніл, ще треба побачити. Не думаю, відрізав Грант. Спершись об стіну, він люто штовхнув ящик, і той вилетів через відчинені двері. Коли він кинувся за ним і зачинив двері, то почув, як Макніл крикнув «Ну, це вже остання підлість!» Інженерові знадобиться деякий час, особливо в його нинішньому стані, щоб відстебнутися і піти за ним. Грант відніс ящик до трюму і замкнув двері. Оскільки ніколи не було потреби замикати трюм, коли корабель перебував у космосі, Макніл не мав власного ключа, а Грант міг сховати дублікат, що зберігався в рубці. Коли Грант через деякий час проходив повз його кімнату, Макніл співав. У нього ще залишалося кілька пляшок для компанії, і він горлав. Нам байдуже, де кисень той, аби не ліз у наш напій. Грант, чия освіта була суто технічною, не міг упізнати цитату. Зупинившись, щоб послухати, він раптом відчув, як його струшує емоція, яку, віддамо йому належне, він спершу не впізнав. Вона минула так само швидко, як і з'явилася, залишивши його хворим і тремтячим. Уперше він зрозумів, що його неприязнь до макняла повільно перетворюється на ненависть. Фундаментальне правило космічних польотів, що з вагомих психологічних причин мінімальний екіпаж у довгій подорожі має складатися не менше, ніж із трьох осіб, але правила створені, щоб їх порушувати. І власники «Зоряної королеви» отримали повний дозвіл від ради космічного контролю та страхових компаній, коли вантажний корабель вирушив до Венери без свого постійного капітана. В останній момент той захворів, а заміни не знайшлося. Оскільки планети не схильні чекати на людину та її справи, якби корабель не відплив вчасно, він не відплив би взагалі. На кону стояли мільйони доларів, тож він відплив. Грант і Макніл були висококваліфікованими фахівцями, і вони зовсім не заперечували проти того, щоб заробляти подвійну зарплату за зовсім невелику додаткову роботу. Попри фундаментальні відмінності в темпераменті, за звичайних обставин вони ладнали досить добре. Ніхто не був винен у тому, що обставини тепер були далеко незвичайними. Кажуть, три дні без їжі достатньо, щоб стерти більшість тонких відмінностей між цивілізованою людиною та дикуном. Грант і Макніл ще не відчували фізичного дискомфорту, але їхня уява працювала надто активно, і тепер у них було більше спільного з двома голодними мешканцями тихоокеанських островів у загубленому каное, ніж будь-хто з них хотів би визнати. Бо був один аспект ситуації, і найважливіший з усіх, про який ніколи не згадувалося. Коли останні цифри на блокноті Гранта були перевірені й переперевірені, Розрахунок усе ще не був зовсім повним. Миттєво кожен із них зробив ще один крок. Кожен одночасно дійшов до того самого невиславленого результату. Це було жахливо просто. Моторошна пародія на ті задачки з арифметики для першого класу, що починаються зі слів «Якщо шість робітників за два дні збирають п'ять гелікоптерів, то скільки?» Кисню вистачило двом людям приблизно на 20 днів а до Венери було 30. Не треба було бути обчислювальним генієм, щоб миттю збагнути. Лише один і тільки один ще міг сподіватися пройтися металевими вулицями порту Гесперус. Визначений крайній термін був за 20 днів, але не висловлений лише за 10. До того часу повітря вистачило б для двох, а після – лише для одного на решту подорожі. Для достатньо відстороненого спостерігача ситуація була б дуже цікавою. Було очевидно, що змова мовчання не могла тривати довго, але нелегко навіть у найкращі часи двом людям мирно вирішити, хто з них має скоїти самогубство. Ще важче, коли вони перестали розмовляти. Грант хотів бути абсолютно чесним, тому єдине, що залишалося, це почекати, поки Махнел про Терезії а потім відверто поставити йому це запитання. Найкраще йому думалося за столом, тож він пішов до рубки і пристебнувся до пілотського крісла. Якийсь час він задумливо дивився в поражнечу. Було б краще, вирішив він, порушити це питання письмово, особливо доки дипломатичні стосунки перебували в такому стані. Він прикріпив аркуш паперу до блокнота і почав. Дорогий Макніле. Потім вирвав його і почав знову. Махніле. Це зайняло в нього майже три години, і навіть тоді він не був повністю задоволений. Деякі речі було так клято важко викласти на папері, але врешті йому вдалося закінчити. Він запечатав листа і замкнув його у своєму сейфі. Він міг почекати день-два. Мало хто з мільйонів, що чекали на Землі та Венері, міг уявити собі напругу, яка повільно наростала на борту Зореної Королеви. Днями преса і радіо були сповнені фантастичних планів порятунку. На трьох світах майже не було іншої теми для розмов. Але до двох людей, які були причиною цього всього, долинало лише ледь чутне відлуння всепланетного галасу. Станція на Венері могла в будь-який час зв'язатися із Зоряною королевою, але сказати було майже нічого. Не можна було з пристойністю підбадьорювати людей у камері смертників. Навіть коли існувала певна непевність щодо точної дати страти. Тож Венера обмежувалася кількома рутинними повідомленнями щодня і блокувала постійний потік закликів та газетних пропозицій, що линув із землі. У результаті приватні радіокомпанії на землі відчайдушно намагалися зв'язатися із Зоряною Королевою напряму. Вони зазнали невдачі просто тому, що Гранту і Макнілу ніколи не спадало на думку налаштувати свій приймач на щось, окрім Венери, тепер такої спокусливо-близької. Був незручний епізод, коли Макніл вийшов зі своєї каюти. Але хоча стосунки були не надто теплими, життя на борту зоряної королеви тривало майже як і раніше. Грант проводив більшу частину свого часу в кріслі пілота, розраховуючи маневри зближення та пишучи нескінченні листи своїй дружині. Він міг би поговорити з нею, як би захотів, але думка про мільйони слухачів, що чекали, зупиняла його. Міжпланетні канали зв'язку мали бути приватними, але занадто багато людей були б зацікавлені в цьому. За кілька днів, запевняв себе Грант, він передасть свого листа Макнілу, і вони зможуть вирішити, що робити. Така затримка також дасть Макнілу шанс самому порушити цю тему. Те, що в нього могли бути й інші причини для вагань, свідомість Гранта все ще відмовлялася визнати. Він часто дивувався, як Махніл проводить свій час. Інженер мав велику бібліотеку мікрофільмів, читав багато, і коло його інтересів було незвичайним. Його улюбленою книгою, Грант знав, був Юрген, і, можливо, навіть зараз він намагався забути свою долю, занурившись у її дивну магію. Інші книги Макніла були менш пристойними, і чимало з них належали до класу, який дивним чином описували як цікаві. Правда полягала в тому, що Макніл був занадто тонкою та складною особистістю, щоб Грант міг його зрозуміти. Він був гедоністом і насолоджувався радощами життя тим більше, що був відірваний від них місяцями». Але він аж ніяк не був моральним слабаком, яким його вважав позбавлений уяви та дещо пуританський Грант. Це правда, що він повністю зламався під початковим шоком і що його поведінка з вином була, за стандартами Гранта, ганебною. Але Махніл пережив свій зрив і оговтався. У цьому полягала різниця між ним і твердим, але крихким Грантом. Хоча звичайна рутина обов'язків була відновлена за мовчазною згодою, це мало що змінило для зменшення напруги. Грант і Макніл уникали один одного, наскільки це було можливо, за винятком прийомів їжі, які зводили їх разом. Коли вони зустрічалися, то поводилися з перебільшеною ввічливістю, ніби й кожен прагнув бути абсолютно нормальним.